A'udzubillahiminasyaitanirajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli ala muhammad wa alihi sallallahu alaihi wa sahabat-sahabat yang dihormati, uh, hari pagi ini mari sama-sama kita, sama -sama kita uh, membuat sedikit ulangan sebutan huruf-huruf hijaiyah. Alif Baq Tak Alif Sampai Ya Sedikit uh, penerangan Jika uh, Seseorang guru Mengajar huruf hija'iyah Ada 28 Bermaknanya Alif dan Hamzah dikira sama Tidak termasuk dalam alif Jika Seorang guru mengajar huruf hija'iyah Ada 29 Alif lain Hamzah lain dan jika ada guru mengajar huruf hijaiyah ada 30 alif hamzah lam alif huruf-huruf yang lain kebanyakannya guru-guru menyebut sekitar 28 dan 29 sahaja baik bagi ini saya nak mengulang sebutan huruf-huruf hijaiyah ya boleh dengar betul-betul dan semak a jika ada buku Iqra yang menunjukkan huruf-huruf hijaiyah daripada alif sampai ya Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif. Bukan Ali. Ali. Fa'atu. Alif. Lam. Fa. Alif. Hejaan eh? anda? Alif. Lam. Fa. Alif. Kalau baris atas bunyi A bukan U. A. A. Bunyi A bukan O. Sorry. Bukan U. A. Eh? Bunyi A bukan O. Jadi L. L. Begitu et begitu ya bukan oto et e e bukan o kebanyakan huruf hijaiyah ni sebutannya ialah senyum kebanyakannya seolah-olah senyum sebab tu orang Arab boleh baca berjam-jam tanpa rasa penat kurang rasa penat kerana apa kerana menyebut huruf menggunakan kaedah yang yang betul baik kemudian huruf ba ba ni ialah huruf bibir huruf ba ni huruf bibir bila sebut bak, sebut dengan lembut. Bak, bukan bak. Bukan bak, bak, ba. Lebarkan mulut tu dengan lembut. Sebab dia huruf bibir. Ya. Rendahkan lidah tu. Istifal. Ya. Baik, bak. Huruf bak, kalau mati dia ada kalqalah. Aba, aba, begitu. Ya. Huruf bak. Kemudian huruf tak. Makhraj huruf tak. Uh, hujung lidah, hujung gigi. Nah, hujung lidah pergi ke hujung eh, sorry hujung lidah pergi ke pangkal gigi atas jadi tak tak bukan tol tak tak tak ya. kalau dia mati dia ada hamas at at at begitu kemudian tak tak serusnya huruf sa sa makruf huruf sa makruf sudah tempat keluar huruf ya makruf huruf sa ialah hujung lidah hujung gigi Hujung lidah, hujung gigi. Lidah agak terkeluar sedikit. Jadi bunyi. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Kalau dia mati, dia ada hamas. Lidah. Macam kita kapit lidah itu dengan gigi. As. As. Begitu. Summa. Summa. Ha, begitu ya. Orang sa. Kemudian serusan. Huruf. Jim. Jim. Jim. Ya. Mim. ya Jim. Makroh huruf jim ni di tengah-tengah lidah, tengah-tengah lidah. Jim, jajizu, bukan jaja jaja. J. Ja. Ja. Bila sebut jim, uh, angkat Perut lidah tu menyentuh lelanganin. Jim, jim, atau menyentuh gusi yang hampir ke ke tengah-tengah, tengah-tengah uh, lidah. Jadi sebut jim kemudian ja ja bukan jo ja ja, ja. begitu ya kalau huruf jim ini, kalau dia uh, dia mati dia ada lantunan yang dipanggil qalqalah qalqalah artinya melantun atau berpatah balik jadi ej begitu ej jim ya ej baik teruskan huruf seterusnya huruf ha keluar di tengah-tengah kerongkong ya ha. keluangin dulu ya ha ha jadi ha hi huwa begitu ha ha ya. ah begitu ya mesti ada bunyi macam tu kemudian seterusnya huruf kha kha makhrajnya um, di luar kerongkong jadi kha macam kita berkahak tu kha kha kha kha dan kha ni mempunyai sifat yang dipanggil isti'la ya lidah terangkat atau um atau meninggi ke lelangit jadi kha kh kh kh khala khala begitu teruskan huruf dal huruf dal makhraj huruf dal sama macam huruf tak hujung lidah pangkal gigi atas hujung lidah pergi ke pangkal gigi atas dal dal jangan gunakan perut lidah menyentuh lelangit dal dal itu tidak tepat itu lajah, lajah Melayu. Kalau lajah, lajah Arab, hujung lidah pergi ke pangkal gigi atas. Jadi bunyi dal dal. Kalau dia mati dia ada kalau ada, ada, bukan ada, bukan ada, tapi ada, ada. Bila kita letak hujung lidah pada tempat yang betul iaitu pangkal gigi atas maka bunyi dal lebih tepat. Ya? Baik teruskan huruf dal. Huruf dal makras huruf dal. Ya, Makhras artinya tempat keluar huruf Sama macam huruf TH Hujung lidah, hujung gigi Lidah agak terkeluar Jadi THAL Tadi huruf TH Sekarang huruf THAL Kalau mati dia tak ada kalakulah Dia AZZ Lidah masih dikapit oleh gigi AZZ ya. AZZ begitu <tuh> Teruskan huruf RA Rok. Dia menghampiri gigi. Menghampiri gigi. Rok. Dan dia ada getaran. Ya. Ada getaran yang dipanggil takrir. Bergetar. Rok. Ya. Rok. Teruskan huruf Zai. Zai. Lidah mendekati gigi. Bawah. Zai. Zai. Huruf Zai. Dan pada huruf Zai ada sifat khas yang dipanggil uh, Sofir. Iaitu suara yang berdesis. Zai. Ya az begitu az zai za macam kasar sebutnya za kalau huruf za tadi za za kalau huruf zai za jadi huruf zai teruskan huruf sin sin sin dia ada sifat uh, hamas melepaskan nafas dan ada juga sifat safir iaitu berdesis as as begitu Sin adalah seolah-olah senyum. Ya. Sin adalah seolah-olah senyum. Kalau baca baris atas. Sa. Baris bawah. Si. Baris depan. Su. Kalau mati. As. Is. Us. Semuanya senyum. Dan dia ada sifat sofir. Iaitu berdesis. Dan juga hamas melepaskan nafas. Bila mati. Ya. Kemudian shin. Shin berada di tengah-tengah lidah juga. Shin sha sha shishu sha sha shin begitu ya dan shin ada sifat huruf khas namanya tafasyi iaitu menghamburkan suara ash ash macam tu a'udzu billahi minasyaitanasyaitan jadi huruf shin ya sebuah huruf shin makhrajnya di di tengah-tengah lidah dan teruskan huruf sadd sadd yeah. sad. ya dimana makhraj huruf sad hujung lidah dan hujung gigi ya sad sad hujung lidah hujung gigi atas bahagian depan dan pada huruf sad uh, dia ada sifat khas juga namanya safir iaitu berdesis atau bersuit as as begitu dan pada huruf sad juga ada sifat yang namanya istila bila sebutan mesti lidah terangkat atau meninggi ke langit Untuk membolehkan sifat isti'Allah Itu terjadi ya. Jadi bunyi dia tebal As Kalau sin As Kalau sat As Sa Sa Kalau sin Sa Bezakan situ ya Kemudian huruf Dada Dada Dada Makrah huruf dada um, Hujung lidah menempil ke gigi geraham atas bagian depan Ya dan lidah kudukannya agak menaik atau terangkat. Sebab huruf doh ni huruf istilah. Dan pada huruf doh tiada kalqalah. Bukan ad tapi aw. doh Sebutan ada huruf dal. Maksudnya ada bunyi kalqalah situ. Sebab ada huruf dal. Doh-da. Tadi pun huruf sad. Sad. Sebab ijaan dia sad alif dal. Doh alif dal. Jadi sebutan mesti ada bunyi kalqalah. doh Kemudian doh. Doh ba d do al huruf dad yang mati tiada yang qalqalah al lidah ke dan hujung lidah menempil ke dua gigi kacip atas bahagian depan begitu kemudian huruf ta ta makhraj huruf ta, sama macam huruf ta dan huruf dal hujung lidah pangkal gigi atas tetapi huruf ta ini sifat dia tebal ya istila meninggikan lidah ke lelangit jadi lid mulut mesti ada muncung sikit untuk memulihkan huruf tu disebut dengan dengan betul. Huruf ta saya ulang sekali sifat eh uh, sama macam huruf ta dan dal tetapi sifatnya istila. Maka marakala dal sifat uh, dal dan ta sifatnya istifal. Lidah merendah. Ya ini lidah meninggi atau menaik untuk membunyikan huruf ta yang betul ya. Dan kalau ta Uh, mati dia ada sifat Qalqalah melantun alto alto begitu baik sekarang ni huruf zah zah hujung lidah hujung gigi huruf zah sama maknanya sama dengan huruf th dan thal th dan thal tapi sifat yang berlainan huruf zah sifatnya istiqlal meninggikan lidah ke langit uh, lidah agak terkeluar sebut huruf Z dan huruf Z yang mati tiada kal ya masih sebut Az bukan Az Az Az gitu. hujung lidah hujung gigi lidah agak ter terkeluar kemudian teruskan huruf Ain huruf Ain Ain ya bukan bukan bukan sebut Ain saja Dia masih ada uh, bunyi awalan itu A A begitu jadi Ain A, a i, kalamati dia ada sifat khas namanya tawassut. A a, a a begitu. ta'budun ta'budun ah ha, begitu ya. Kemudian huruf ghain, ghain juga huruf isti'la. Ya, sebutan mesti ghah, ya, ghain, gha. gha ghain ya. Kalamati tiada qalqalah. Aghiril magd magd bukan agh ah ha, begitu. Bi ghain ghaghi Aghu. Agh tiada qalqolah. Ingat. Gain bukan huruf qalqolah. Jangan baca. Ada lantunan. Pada bacaan yang mati itu. Kemudian huruf fa. Makrah huruf fa ialah. Uh, hujung gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Hujung gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Kalau nak paling tepat. Sentuh perut bibir yang sebelah dalam. Ya? Perut bibir sebelah dalam yang agak basah itu. Fa. Fa. Bukan, bukan fa. Jangan rapatkan kedua-dua bibir. Bukan fa. Dan sebutan fa jangan uh, hujung gigi itu dia terlalu ke hadapan. Nanti bunyi fa akan jadi tebal. Eh? Sedangkan muruk fa ialah huruf yang bunyinya tipis. Jadi fa, fa. Bukan fo, fo. Bukan begitu ya? Jadi fa, f. Huruf fa kalau mati dia ada sifat hamas melepaskan nafas. Teruskan huruf seterusnya ialah huruf qaf makhraj huruf qaf ni di pangkal lidah makhraj huruf qaf di pangkal lidah Qa qa dan pada huruf qaf ada sifat isti'la dan qalqalah isti'la artinya lidah uh, terangkat menghala ke langit jadi qaf tak boleh sebut lidah rendah dia jadi kaf dia qaf dan pada huruf qaf ada sifat ada ada makhraj apa sifat Uh, hukum Tajwid Kalqalah Akka Melantun Akka ya. Jadi Ka Ki Ku Begitu Huruf kaf umpama uh, Huruf q Dalam Tulisan uh, Rumi Atau Melayu Yang seterusnya Huruf kaf Kaf ni dia Hampir di pangkal edah Hampir di pangkal edah Kaf Kaki ku Kaki Kaf Dan kaf Kalau mati Dia ada sifat hamas Ak Ak ak angin keluar sedikit seperti huruf ta at at kaf ak ak begitu ya kalau baca uh, alam nasrah tu ta'awzubillah minasyaitonir rajim alam nasrah alaika sadrak rak begitu ya cuba huruf lam huruf lam <coughs> huruf lam kalau sebut hujung uh, lidah berada belakang gigi atas lam lam dan dia agak ke kiri atau kanan sikit Haa, begitulah Tapi setengah guru dia tersebut Dia sebut belakang gigi je ha, Ada yang sebut eh, Belakang gigi tapi dia menyengit sedikit Kiri atau kanan Lam lam. Hmm? Kalau mati, kedudukan lidah berada di Belakang gigi Kemudian seterusnya huruf Mim Mim ialah huruf bibir ya. Bibir ni syafawi lah. Mim, huruf bibir Kalau menyebutnya hendaklah Kedua, dua bibir atas dan bawah tu dirapatkan. Mim, mim. Dan sifat mim ini ialah tipis istifal. Bila sebutan baris atas mesti bunyi ma bukan ma. Ma, ma, ya ma, eh. Ya. Am, ma. Dan pada huruf mim ada hukum tajwid khas dipanggil uh, wajib al-ghunnah apabila diannya bersabdu, ya. Amma macam tu wajib balguna, mim wajib balguna. Bundan huruf serohnya ialah huruf nun, nun ya, nun. Dia di bawah sikit daripada makro huruf lam ya, nun. Macam kita tunjuk nun, nun. Kalau mati tu n, n, n ya. Kalau dia bersabdu dia ada hukum ada hukum tajwid yang namanya wajib al sama dengan mim ya. nun, nun dengan mim ini dua-dua huruf yang apabila dikaitkan dengung dua-dua huruf ini akan uh, berfungsi ataupun terlibat bila sebut dengung, dua huruf ini akan terlibat, iaitu nun dan dan mim, baik teruskan huruf wow buat bentuk muncung atau bulat Wow, wow begitu. Kemudian wow baris atas bunyi we bukan wa eh. We we. Jadi wow masih kita buat mulut kita muncung ataupun bulat untuk membolehkan huruf tersebut dikeluarkan dengan dengan tepat dan betul. Wow. Dan seterusnya huruf ha. Tadi huruf ha pedas. Ha. Sekarang huruf jantan sikit. Ha. Ha. Lidah hendaklah li Eh, sebutan dalam mulut seolah-olah senyum. Jangan sebut dalam keadaan mulutnya mengincup. Dia jadi ha. ha. Tidak tepat. Mesti ha. Ha. Macam senyum ya. Jadi bunyi ha bukan ha. Ha. El ha bukan al ha. ha sebutan yang betul. Dan pada huruf ha ada sifatnya dipanggil hamas. Eh ih dinas. Ih eh, dinas. Begitu. Jadi eh ih uh. Ha, seterusnya huruf uh, hamzah hamzah guna kan huruf ha. hamzah hamzah bari atas sama macam huruf alif a i u begitu ya tapi kalau dia mati dia tak sama macam huruf alif dia jadi bunyi a i u ha, dia ada sifat uh, syiddah dia tu iaitu uh, bunyi yang tertahan ya a i u ha begitu ma kul mawa macam tu. Dan huruf yang terakhir adalah huruf Iyak. Secara ringkas ini, walaupun ringkas saya buat ni makan masa 20 minit juga. Huruf yang terakhir huruf Iyak. Makhras huruf Iyak berada di tengah-tengah lidah. Ada tiga makhras berada di tengah-tengah lidah. Iaitu Jim, Shin dan Iyak. Kedudukan Jim di tengah-tengah, di kedepan sikit. Shin di tengah-tengah, betul? Dan Iyak dia ada ke belakang sedikit. Jadi Jim, Shin dan Iyak makhrasnya di tengah-tengah. Lidah Baik, saya dah cover semua huruf-huruf Jaiyah, memudahkan dengan perkesan ringkas Ini, akan beri Kefahaman, saya ulang lagi sekali uh, Ada Lima tempat keluar huruf Satunya ialah di kerongkong, Iaitu Halqi Yang keduanya Di Lidah, iaitu Lisani, yang ketiganya Syafawi, huruf yang keluar di Bibir Yang keempat huruf Jawab di huruf yang keluar di lunge, lunge ialah huruf alif awuya alanya, dan kemudian huruf khayshum huruf yang keluar di di pangkal hidung. Bererti saya sebut tadi melibatkan huruf nun dan mim yang akan selatu, selalu datangkan bunyi bunyi dengung. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ini akan dapat memberi kefahaman dan sebagai ulangan kepada sahabat-sahabat yang telah pun mahir mengasuhai Makhraj huruf. Dua perkara penting dalam uh, keedah untuk mencapai kualiti bacaan yang baik. Yang pertama ialah menguasai makhrash, iaitu tempat keluar huruf. Dan keduanya ialah menguasai sifat-sifat huruf. Mudah-mudahan sikit pengusian akan dapat membaiki kualiti uh, sebutan makhrash, sebutan huruf dan sifat huruf ketat yang lebih baik. InsyaAllah. Sekian untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.